28. Så skjedde det i det samme året, i begynnelsen av Sidkias, Judas konges kongedømme, i det fjerde året, i den femte måneden, at Hanania, Assurs sønn, profeten fra Gibeon, sa til mig i Jehovas hus for øynene på prestene og alt folket, «Dette var herstyrkenes Jehova, Israels Gud har sagt. Jeg vil bryte Babylons konges åk.» Innen to hele år er gått, fører jeg tilbake til dette sted alle de redskaper fra Jehovas hus, som Nebukadnesar, Babylons konge, tog fra dette sted for å føre dem til Babylon. Og Jekonia, Jehoiakims sønn, Judas konge, og alle Judas landflyktige som er kommet til Babylon, fører jeg tilbake til dette sted, lyder Jehovas utsang, for jeg skal bryte Babylons konges åk. Og profeten Jeremia sa så til profeten Hanania for øynene på prestene og for øynene på hele folket som stod i Jehovas hus. Ja, profeten Jeremia sa så. Amen. Måtte Jehova gjøre slik? Måtte Jehovas stadfeste dine ord som du har profetert ved å føre redskapene fra Jehovas hus og hele det landflyktige folk tilbake fra Babylon til dette sted? Men jeg ber deg. Hør dette ord som jeg taler for dine ører og for hele folkets ører. De profeter som var før meg og før deg fra fordumstid, de plejde også å profetere om mange land og om store riker, om krig om ulykke og om pest. Vad omgår den profet som profeterer om fred? Når profetens ord går i oppfyllelse, skal den profet som Jehova i sannhet har sent, bli kjent.» Da tok profeten Hanania åkstangen av profeten Jeremias nakke, og brøt den i stykker. Og Hanania sa videre for øynene på hele folket, «Dette er hva Jehova har sagt. Slik skal jeg bryte Nebukadnesars, Babylons konges åk, innen to hele år er gått, og ta det av alle nasjonene snakke.» Og profeten Jeremia gikk så sin vei. Så kom Jehovas ord til Jeremia, etter at profeten Hanania hadde brutt åkstangen i stykker og tatt den av profeten Jeremia snakke, og det lød, «Gå av sted, og du skal si til Hanania, dette er hva Jehova har sagt. Åkstenger av tre har du brutt i stykker, og i stede for dem vil du måtte lage åkstenger av jern. For dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Et åk av jern vil jeg legge på alle disse nasjonene snakke.» for at de skal tjene Nebuchadnezzar, Babylons konge, og de må tjene ham. Og selv markens ville dyr vil jeg gi ham. Og profeten Jeremia sa videre til profeten Hanania, «Jeg ber deg, hør, Hanania, Jehova har ikke sendt deg, men du selv har fått dette folket til å sette sin lit til en løgn. Derfor, dette er hva Jehova har sagt, se jeg sender deg bort fra jordens overflate. I dette året skal du dø, for du har talt åpent opprør mot Jehova. Og profeten Hanania døde i det året, i den syvende måneden.